поклавши праву руку на ліве серце, урочисто заприсягаюся. Ви переконані, що ваш сусід – жертва незаконних переслідувань? Абсолютно. У вас є припущення про причини таких переслідувань? Не тільки припущення, а стопроцентна впевненість. Юрій Павлович не давав спати начальству. Він опублікував в газетах, Страшні матеріали про так звані «мисливські господарства» в Криму, під Києвом, у Гирлі-Дунаю, у Карпатах. Номенклатура не могла йому простити. Але ж номенклатура знищена. Ви так вважаєте? Всі вони тільки перелицювалися. А що до того українському вепру, який звик підходити до поставленої лісником кормушки? Колись біля цієї кормушки його вбивали маршал Тіто і генеральний секретар Брежнів тепер так само підступно вбиває який-небудь екзотичний президент бумбу мумбо супроводжуваний пронозливим парламентарієм-демократом. Злочин проти природи зостається злочином при всіх формаціях і ті, хто б'є тривогу, небажані елементи – також при всіх формаціях. Згадайте колишніх прем'єрів колишнього Радянського Союзу. Один продав усе наше золото, розсринькав усі багатства, розвалив промисловість, а спробую йому про це сказати. Одразу заліпить тобі рота, не заважайте працювати. Другий пограбував народ, забравши наші заощадження, і знову «Не заважайте працювати». Ну, а з природою? У вас є влада? Спробуйте поцікавитися справою Юрія Павловича. Я спробую, підводячись запевнила його Оксана. Я неодмінно візьмуся також і за цю справу. Хотіла взяти музиканта із собою до відділення міліції, але передумала. Із міліцейськими чинами легше без сторонніх щоб сміття лишалося в хаті. Це головне. А там хай хоч згине весь світ. Їй пощастило. Капітан, який підписав папера до прокуратури, був на місці. Гарний чорнявий хлопець, м'які манери, трохи розманіжений. Оксана показала йому папера. «Ваш підпис?» «Мій». Могли б ви трохи докладніше. Тут зазначено, скаржаться всі мешканці будинку номер 72. У вас збереглися ці скарги? Скарги? Які скарги? Ну, оці, що ви мені про них написали. Бачили ви ці скарги? Як я міг бачити, коли я тут всього два місяці? А мій попередник рвонув кудись у гору, і вже підполковник. Мені передали запит, я переглянув журнали оперативної обстановки, зробив виписку і все. І більш нічого? А що? Ужасно шумно вдомішно Єрсона? Прокурору трясуть народні депутати? Вам потрібні докази для всіх справ, які вела прокуратура? Хіба наша прокуратура вела цю справу? Судячи з вашої доповідної, Тут досить було адміністративного стягнення. Кажу ж вам, що не працював я тоді тут. Але знаю, що так легко не обійшлося. Та ви самі можете подивитися наш журнал. Це, мабуть, переходить в межі моєї компетенції. Ви не пам'ятаєте, у записі йшлося про арешт Зміялова. Була санкція прокурора. Будь-яка затримали. Санкції для цього, як ви знаєте, не треба. Це вже згодом. А його доньку теж затримували. Про доньку не сказано нічого. Начальник відділення знає все точно. На Жаль, його немає на місці. Але ви можете з ним по телефону. Дякую. Я, мабуть, так і зроблю. А тепер побігла. Як-то кажуть, приємно було познайомитись. Капітан, випинаючи груди, пішов проводити Оксану. Підвести вас до метро.